اتيم مين دکایا دکتاب الوبینین اتوالې کمن نبا ایموسافر او ان ګرون علی برات وجاده اهله هاشیا یستد الفوالت من یذبو او نس ان انو کان من المسدین و منال الذين سلفوا بالاد و نجالهم ااین متون جارم الورثین و ان ما کن اللهم طلعت و درو دصورت مقصده نبی علیہ السلام او امهنا حضرت له تسلی او کئ قواکات د موسی علیہ السلام امهنا الله تسلی او کئ بواکات د بنی اسرائیل دا کمزور قوم اجس قوم الله جتای پر شرط دې چرنګ کیتا پلاس وځي سورۃ دو ہے سید اول ایسی که دی صورت مقصد اتسلیت لیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیل مومنین ای دیوی ایسی که بیاند مقاصد ایر باو او اخیر بی صورت ختمی پنفذ شریف الدعا زکر دا جرد او جمع دا اشراک ایر مشرک علی رحمدت کئی جاوری عالم الغیب گنی بیان متصارف گنی دا وی کې د عبادت او اقسام وغور کړي نو نفذ شیل په اخر کې ذکر کړي او دغه تفصيل کوي د بنی اسرائیل د عجزای د کمزورۍ او د فرعون او د دا هغه په لړی د تمرد نو د صورت کې استعاذہ ذکر شیوه د منکرینو حضرت صالح علیه السلام سره دا وی کې استعاذہ د حضرت لوثر علیه السلام سره نو دا وی انجام بیان کړ ندې صورت کې استهزاء ذکر کەی د دا فرعون داغره ټوکو م... اغاغره مشرانو دمت کې صورت تکویر کەی قیامت کې صورت کې ختم شو والحمد لله ندې صورت کې خې خی... چې دغه ذکر کەی چې الله اغاجز مفلقات چتای اغای برکې دا آیت نه کتاب ظاهر دی لزمږي دې کې واقعي ده نو نوتابان دې خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم درو دا خبر لړو آ قوم لراه چې دین کېده الله کتاب چې دغه په کتاب یقین دې نو کوي ته موږ بیانم چې قرآن پاک هغه څنګه غریب قوم مجلس قوم څنګه اوجتایي تاکي چون اوجت دنیا کې په خپل اگر دور اخفال احل اوڈالا اکم دوری کری د دینا لالو البیضا مند دی اپری خودی بیجی نکای دی تاقیق دی د مفسدین اونا دی ملک انگریز راگلو نوالا فی الارل او جاالا احل تای فتن کہ انگریز با قتل کو نغل نو بجلو مکو نغل جیل نو او هندستاني دا جیلو هر ظالم لخواه وخور کئی دیر لگا <تصفح> او باقی قرفتاری وزلیل کئی دانگی فرعونم بل آل تکم قبتیان اغیل بر قانونو او بانیشایل بر قانونو اغیل کمزوری کلیو مطلب دا ایتونو داده چه دو قومون مادر توخیل یو ضعفا مستضعفین از دو د دې دا روان جام درته خین لکه څنګه چې السلام واقعي کې بيان کړ د مسيډینو او زمون بلال اول باځه فل کوئی شران خوب دي در خدا خبره غلطه ده دا کافر خوب هغه یقین کوي بیا غره واقع کی اصل کې خبره راغله چې کومه کثیر دې دل کې دي چې ابراهيم عليه السلام چې کله مصر تراغه نو ام بیا دې کړه نو ابراهيم عليه السلام سارا هغه واقع چې کوم حديث کرا دي تبکل او مسافر راغې او غسر راخدو نو بادشاہ باغه راوختله سارا را د ابراهيم عليه السلام بيبي كان اجمل الناس دغه ستازه مخلوقات وا نو فرعون ته جاوه مسافر راغله لري او دې را حسین غذر ورسره ناغه را ولي کله چې ساره نه حدیث کرا دي افران هغه تلاش جو غطا حدیث کرا دي به شش را پروت خنجر په تر ساره ته دعاوکه جفرای ماجور کې زلا سندلم ناغه دعاوکه نجوشه نجسا تیر چې بیا کې تلاش دي کنه فغطا ہنو بیائی فریاد اوکا ہنو تدرین زل بیائی ساری تاق اوئے چه دعاو که چه ما خدا یون کیسی جور چه نو خدا میراو سنو کرا نا وی اتاسو بماتا پیرای دا داو ده کله کل چه زیر آداؤ کم دیدنی او ہنو بماتا چلوشی آخری جوا داو تاسو بندنی راو ستے وی ایخ کھئی فرام تپا تاولا گئی را ذکه دے نائب حکومت عراق اصل سلطنت ممرود پټولی دنیا اوه د عراق نه ډیر الیګله د خپل خاندان نه فرعون تپاتولا ګیلا کله دا ابراهیم دے چې الله په اور ګلزال کړے فرعون تپاتوا د هغه به نسب زکه ازر دیو چت نسب الله ان پوچت پوجت نسب کړي لګيږي دی چت نسب خلکو سينر مضبوطه او خوې درونی کاغمری اینا را خیر نگواڑی او کاغمری نپردیشی تحسرا نکی او دلان دین اصب صحیح دیر کم دوری اللہ ما شاءاللہ کم فیدائشی اگر پا بیہائی پا فاش پانے باک نگنی نفران تپا تولے گئے لہ چے داکھو اگر بیس حریر پو دنیا کے چے نمرود اندازہ مقابلی ناجس شوئے رہ نو حدیث گرادی و اخت دا مہا نو فرعون لوه پهلا او هغه خپل سیاانت په مصر کې نګا نشو چې زمما سیل سوشته نو په داخالو ک چې زمما پهغه لوږه ادا او چت نسب ده فاقدم ها هاجر نصارې ته یې چې دا به ز تاسو له درکم صاحت نه شي دا نه چې وینځه وا له دا یې هو تو را اغه د فرعون لور او لیکړه کله چې ساره آل او دایم اسلام ته فریاد وکړه چې دې ظالم خدما دې دېتي وکړه ورولې یدا سي مال لا سرارن او الله پاک کته ورته ابراهيم ته لاس جوړه ونه ولا سراتا را راهن نو را را. را را را. انبياد غرهتي نحضر ابراهيم دعا وکړه چې الله فرعون زمادي دېتي کړي او ته انتقام واخلي دنومریان او فرعون خو لقب دې خاکان لقب خاقان لقب د بادشاہ دی چین دی او قیصر لقب د بادشاہ د جرمنی دی نفرعون لقب د اصل کې لقب تحصیلدار لقب دی د اغه حاکم چې تحصیل مشری اغا کوي زوی کامیری مجددی کو دا داو اخر ریان نو اغه د اکار کړو د موسی علی السلام فرعون ننده ولید د بلاډ روم مساب ادنکنم ریان مې درنګ دعا وکړه چې الله زما بي زه تي کړې او الله تر دو سلطنت چپکه وای نو کړه کا جسارې ته ته سديور او زه دې سلطنت چپکم واستاو اولاد ربه ورکوو زاو اولاد په پیدای شي او دا سلطنت لا لري دا خبره شارېق قلزي اسحاق عليه السلام ته کړو چې ستا لا ماته را ویلو کہ خوائب اتاث اللہ دا مصر و سلطانت در حضرت ابراہیم خوب شام کی باتی کئی دا لیکن دا غیب پا نسل خبر ہوا کہ خوائب امون لہ دا مصر و سلطانت دنیا کی دیر معمول بعد او دیر مطابر رہوا تلکے حضرت انصف علیہ السلام دا مصاب پا زمانہ کی راگے او بیاد آگا پلار رنم راگا نو بن اسرائیلو کی دا خبرا مشہور د خریب امور د اسلام سلطنت راکای مېسر کې بیا وسید دا خبر د مسافت زمانه کې په مېسر کې غي کولا کله ولید بادشاه تراری موسا وکي سلور سو وکاله فرعون نو تبلي دی دا سلور سو وکاله دا د شهادت شوه نو دته دا پته ولګی چې اسرائیل وای چې د اسلام سلطنت مخایمن لرا کای او دا خدای فرعون یقینو چې دا خلک دروغ نه وای د بیا اولاد دی زې لريشته وای ما و سره غم به لښم نو او زراي که مکه چې دا سدا بني شاید وای چې دا سلطنت په خوایمو لږه کوي او دا هیڅ دروغ نه وای زکه د لوی پلاران نکونه ټول ان تیر شوې نو دا د اړین هکل کي غیر دروغ وای نه فامر به قتل غلمان بني اسرائيل ما غدا تدبیر وکړه چې بني شاید هلک مپری دی چپه را کیږي نوځ نه يې نو قران مغزه کرکي يزبيهو ابنام الالن البي زامن دي خپل پدې بيجنکه انو پرونچو عضم مصدينا عليو مسجد اغوارون کې احسان کوه په خلکو چې کمزوري شي دي په ملک فل آل پرېمل کې کمزوري شي زه په احسان کوه اي ګردون دې لرا اور زوند دی لرا استون کی د مسیر مسیر دای له ورکونت په قدرت ورکوند دی له کې او بهم جریان او عامان تا ار د دی تیری کی ما کان یحذرون دای دی پیره رجل چې بنیسایل بنه تو خپل داد تر دی برات استہلالو برات استہلال براوی سرګندوتا سرګندې دل دماشته سمانه دامه کې مزبول چرای دی دا یو خلاصہ دی اقراء یالین مستكبرین تبعتای اقراء ضعفاء متذلفین چتای عاقله درځور کې اوس تفصیل اعلان کوم مرد موسی علیه السلام ته په خپل کوپل بچی را نو کله چیرې کې پد باندې چې سپاین برای شي او سینې شي قتل لئیه نو ورته دریافت کې يم امریګا مخبر کويګا واپس راګمنداته او به زه دلته د ام بیاونه دنه نهپه لا تخافي ولا تحزني ادا امر را وجایلو منار رسولین نو اغا سر راغې دریا داغې پکو پولیس بچي غستر نو مور وګړه نواغست دل را فرانیانو چشی د را دشمنی خوب گن التقاط اغستل مندل اگه نرک روانو فرانیانو آغست یعنی خود انجام بده ای چشی با دلده دشمن اخفغان گن فران چو امانو رخ کرده او غطا کرد دی زان بچکو در لاز آزنداده و تقدیر نه او خود فران یکی بسرگی دمان اوستاب بنده زمون بکه نیشته نو میو نه دی دره زړه چمتو فایده او بنيو دره ما ول دامن مات نه پی دی زه وو بډای نو ده به کو تاس کینو اده یې پهله پنځه او درته درته موسی عليه السلام زړه موسی عليه السلام فارق فارق د منی فارق د صبر نهونه به اختیار شو د دینه چې دینه صاحب الله ها یې او بل مانه فارغان فارغ د غم نه ذکر ذکر الله ورته الله ورزولي شمیا دیګا امور د مصاف فارغ د غم نه یې نه غمر سره نو ته خدا مونږ دا نه نو قرب ودا چې خار کړه په دې چې غواړل چې هغه او مونږ دغه زړه کړه کړه باری بودا چه زاری کڑا پا گردود دو بچی که منگ مضبوت کرنے نیزر دو دو ربط منگ پاٹایر آخر داری موسی علیہ السلام خورد موسی علیہ السلام تا ورپسے ورپسے دا قصی ہے ورپسے دا قصی ہے ورپسے دا قصی ہے ورپسے دا ورپسے ورپسے دا ما صندق وردو ساور پکیت ناس تاین نطور پسے روانا گورا نلی دل دے خور دو موسیٰ علیہ السلام پا موسیٰ ذرہ دلوینا لڑین با رواناوا چی دا خیال سو کنی کی چی دا صندق دا دی دے دل بے کول لڑین لڑین بے قتل چی زمارور روان دے دریا بلوکی ہو چی پوکی روان دے او دا لر اطلاع چی پولیس پولیشی چی دا خو دے خور دولے او داخل دیر سوگ دے لا شرون از خلق نو پویدو او دیر باندی چرای خوردہ چگنی دا دیر پسرا رواندی لگو روانا وا او بنک لن پو دباندی پائے مفسرین دو مانے کئی بنک دباندی مونگا مرزه مرازه جمد مرزه یعنی پائے ورکون کی دا پائے ورکون کو پائے پیگن او با دیر مفسرین نیم او زائد فتحا. نیم او دو زائد فتحا مرزا م ا ز ا ت ف ت ح ن م ا د ز ا ت ف ت ح ا ی م ر ز ا ز ا ی د پ ی و م ا ن ا ت ا ب ا ن ک ی د ب ا ن د م ن ک د ا ر اګه کله چې زه غلط شم دا پر دې پي دي زما فلار زما مور ته وې دي چې زما په چیرې غره پر دې پي ورنکه اسنه حرام پي وسکي نو اوس کو خو ښاټونو خري شونی خري علاوه زما حافظه نشته فلار وی ک حرام غړلي دي ګمړل او زما حافظه نشته دا وی ډور احتیاط چې سانس کې په زما ګډه تری دي ولادو چې غلطي ګم دي حرمنا علی المراجع ابن کریم ما ضد باندے تیز بلچا یعنی ته او مرضی د مرذی جمع یعنی پاور کوم کی او او د خدای مسالح سلام شطائد چاناغس فدراون ته انصار کہتے نه راست دا زمي پهتانو چې پیدا شيږي انا پلانه را اورا ملک پولیسه ا زړه ترنګړه د شرک اندو پلانه راول چې ته ورکی وای پلانه راول چې هغه ورکی چې ګړ دې اول پلي چلار شي چې پلي چاول لار شي اولاد به پیدائش را ساهو نه حضرت برابر اجازه ته جو چه گیڑی اول استالاری لاری شی کیا اونیک سری نو خلق پل اولاد دو سن کی یو خوا زارت رنگر بی دا مکر ڈکا اذا پایی او یل تولب پایور که موسیٰ علی السلام پاید کناست بوٹی نا گستا حرم نا پنترونو پو پدپان دې دېدل بل چا نو دې فورې او ګنتا واستایو کور والا آلی بیتنیو کور والا چې په عادت په دې کې تاسو پاره ادی بادل خير فایده تاسو مطلب مورا دا او دا نوې چې زماره ورځې نو تاسو کوم مشال سره نام نه یا مردا ته دې پاره چې کیشي سرګیدې دې بچوږي سرګیدې یخی او صفنه شي اپو شی چواد دل لارشتیادہ لیکن اثر خلق میں پویږي دا الله په انداد چخوا سنگ غاورت کې بچاو کړي اور کله چورې ته موسی علی السلام مضبوطه عمرتا واستوا برابر شه یې په ځانې وکړم اندتا د وختنه یک ځتا پویایلم همدان کې بدر کو موسی ننتا د وختنه مونږه اغلا دانشمندی او قلنډي ور کړو اذن شقارتا وقت بخبردو دو دو احل داغی غرمو خلقو دو نوی من دو پدخار کے دوتا نا دکر دفعون دو بادشاہ نوکو او دخار نا پترفی نو بادشاہ کارلوشو خار غسلی دیراؤ او رض زوانو خلقو دوشو وزندہ چکارو مصر کے نوی من کې پدخار کے دوتا جنگ کو دایو دو بنیسرائیدونا، ازابل دو خبتیانونا، منسیتی دو موسیٰ دو تبرنو ازابل دو دشمنان دو تبرنو یا میرے بنیسرائید دشمنان سو خبتیان نو فریاد کو آغا سرید چاگل دو تبر دو موسیٰ علیہ السلام نو پا خلاب دا آغا سرید چی دشمنان دو موسیٰ نو باغا خلاب فریادو کچو گرم آوئی نر پناہ که ذرا گرکن مٹا قیمی نو سکر کو دل موسیٰ علیہ الس وقت سوپر کول گوته جمع کې راځي سوپر کې سوپر کو در موصلی السلام راغ مر په د فقظ عليه نټه پوره شو قال موسی علیہ السلام دا غصه ده دا کار دا شیطان ها دا, دا غصه قال موسی علی السلام ها دا د جن تاسو د کار دا شیطان ا شیطان دښمن گمراه کون کې سرګن شیطان لمنصولوی اځنګم کو دا نتیګنده اتا کړ خامخا چې چا په دې کې کګوالي نو دا سم نه بکی چې الزام راشي هغه معنا نه کوي نو مصالح اسلامي حاذا بنا مل شیطان دا ځنګ تاکارو شیطان حاذا داغه څا په بل باندې چتاش من امال شیطان دا کار دا شیطان نو دا شیطان دا کار انجام دا شیطان دشمن دا دا انسان اگو مراکنگی دا سرگن دوئی موسی الله السلام اللہ زیادی من کبزان نبخن اوکی مایتا فغفره له غفرم عزیز ما دا وقتا ندر تماف کری فاغ دنانو حضرت موسیٰ استفار کر مفسرین وی لم یوزن لہو فی قتلی و لذارکا یقوله چونکی موسیٰ سرائی مرکا او حکم نو نو حالانکی اغاف حربیو اتفاق دا امت تے چی پا دارِ حرب کے دا حربیو اجل مباہ دی داکھر چا مذب نرے چی دارِ حرب کے دا حربیو اجل گنے گنا دے داکھر چا مذب نرے مہور باوچے دا یہ سوی دارِ حرب تا دندشو او اگر ڈاکا کئی جائز دا دا اگئی نو مال پا زور راڑی جائز دے ذکر چاقا عصاق تخوائے بغاق تخوائے گردی دی دی اگئی اعلان دی جنگ خوائے سارا کڑے نو دے جن مباہو المال امباہو الدم دی جو منفق ہے طول پا دے را طول ایمار بہا پا دے متفق دی نو گناہ دے کم بین شرم دیم دا چی گناہ کے قص شرک تے چی قص نہیں نو اگا گناہ نو موسیٰ قص کڑے دے گناہ کڑے او باقی صفار د انبیاء دا غدا غئی منزل له چوکارو کی نو صفار کئ چې کمره نيشه قال او موسی علیہ السلام الله جهتې میهونکو پزاند چوکار د کولونو ما سره وکړه ا په خنه یو اوتوال لانا الله د اوتوال په خنه کړو دتا یعنی ګناپینو الله په اونګو کې د انبیاء اورا امیربان علیہ السلام الله پا سبب دا رئی چه تاما با نعمت کر رئی چه تاما لطاقات اکو اترا کر رئی یا تا پا ما نعمت کر رئی چه دا او بولا دخلاص کر رئیم نچر بن شمز محاون مجرمینو فقاض کر کی چه دا مقتده مرگرتیا از مقتده صحبت حرام لئی دا. دا انبیاء و کارم دا رئی چه سلے شرک کی چننه په لوی لا بابا لتهین داد کې نوګر دې دې پرې خار کې یریدون کې دا کار چوکونه دې دې کړه سړک عمرشه اس نه چره دوه وارسان زمانہ انتقام واخی نوګر دې دې پرې خار کې یریدون کې یتعقب و قتل یتعقب و یتا استحق يعني چا قتل چره ما پسو فټور غنشته ده نو څ چارچا پیري دی نزدې کې ورځي وته ریشي نو بلوس بیا اځره چې ته فریاد کړو چې موسی دغه امداد پرم کړو چې فریاد کو نو موسی عليه السلام دته ته ګومرا هر سرګند هر ورځه ستایږي د ارودیتلاندې پروته او بعض مفسرینو غلطی کرده دا نظلام پی خیرده اِنَّا کَا لَغَوِيٌ مُبِينٌ تو فَسِحِ سَرْغَنْ مَارًا اَمَا دَكِ دیل خبر لوده خدا غلط مانا ده غلط جراغت ده اِنَّا کَا لَغَوِيٌ مُبِينٌ تو سرکشِ سَرْغَنْ اَرْوَدِ اسْتَاجِنگِ نورکالاچی رہده اکڑا موسیٰ علیہ السلام چونی اغسر جاغت دار دشمنو اغتام لاسوا چاہیے تروسا دا موسیٰ تفتیش کے ادد قاتل چاہتا پتا نوا چیزا قتل چاہو بکو نو کلو چې موسیٰ علیہ السلام بل عرض دا دے سڑی چیز اعلان دے پروت امداد کو موسیٰ علیہ السلام روان شو چنیس ام نو آگا بنی اسرائیوی دا خیال کو چنن مال سکرا چاہیے پرونی سکر کرے دے قبتیل آگا مردار شوئے دے آمین مال سکرا کئی، زکا غسائماتا اکرا، نوید دو، دیبن اسرائیلی، اے موسیٰ، غاڑی چمان وجنی، تو خدا سرالی مال سکرا نکی، زمان بکی خیری، لکسم کی وجلو تا سرائی پرون، نو دیب بل بلی کبتیو آوری دا، چرا جنگیو دو آوری دا، چو دا سرائی دو نو منڈا اکرا، انغه واره ته مگر چې شیزور او دې ملکه انغه واره ته چې شه دین مسلمینونا صلحنه کې جما خلاص کې خدای کې سره بس وکړ قتل کې نو بنی اسرایلی غوړې دو جواب یې نو منډه کا غالي یې جاسړه قاتل یې معلوم کړ نو فرعون چې اگر او وته اگر وته اگر چې دغه دی رای وا چې نه پریګېد او فرعان با مشتی کوله نفران فرعان موقع منتا نو رای غفت و ذرا چه سکو اناغی ویجیر دشمنم بے قتل ام کرده ده لفرعان ما خود و وقت ایلو چی وی وجنه نو دقا جرگین اصحره را پاسدنیک اشاره دیت ادا چه کل استاد قتل بند بس شروع شی نتاب خبرې خبری اناغی اصحره اطراف ادو مدینینا را مند والی نوی اے موسا. جرگی مشوره اکرا ہستا باندے چی وجنی تا نوزا زتا تا ام مشوره خوا چې مشورہ اکرا چی موسیٰ وجنی نتوزا نو اوت موسیٰ علیہ السلام زدہ مصر ناہی علیدن کے اشاہ تا اکتر یترق قبو چار چاپیر به کیرم آبین سوچتے نو ای موسیٰ علیہ السلام اللہ لازمی کے ظالمان نه نو اکلا چی مخی کو پترف دمدین سرائیل د مصر نه راودي او په طرف د مشرق او د شمال په دی ګوټ روان شي نده مشور لاروا لاسو د منظرومن باندې ته پیدا د مصرنه نو موسا د لاروا غسا ځکه یو سرایتي یو روز د مزلو کې د مصر علاقه ختمه شي نو پورې بیا د شام را ته کنه علاقه شو شي لکه سره د پاکستان د حد نودی افغانستان ته نو غره د پاکستان را چې نو موسی علی السلام د غلار واغستا ا دغه ني دي ملک د کنان کنان سره بر شام دي چې زموږه ملک په فاطمه نوړ کرا نوو د ملک نه ری جن کې انتظار کو نو موسی علی السلام الله رازیکرم زر ظالمانو نه چې د مصر حدنه 13 نوې اور کله چې مکه کو پر درد مدیان نو موسی علیہ السلام زړه رب زمہ چې و خیمه تعالی آسمان خدای کار سم کی ک مسن عالم نه بلو تند هر کله چې راغې دے په بود مدیان مدیان چې ر کوې چې خلق و اداغې نو بس کله په پنجاب کې مام لیدلې کوې بود کولو مین سکي او اغه باندې با د مغز سرمن بوکا جوړه کړو هغه بوکي چې و پهړو مېس کې به کڑکړې او غان به تړلې نو غوان به شول مخکي او بوکا به کتن راکې شد دا به نه نو طاقتونه جوړ کړو نو قلب به چللو غوان به بوتل نو په ایت آدمونو کې په دور کټ جوړ دې مثلا سرګرد کې یې جوړ دې نو سرګرد به غوان لړ نو بوکا به راووتہ نو وکاوے راولو نو ګړګړ چې به وککه تا کړ نو دی به تر په خاطو وو دا طریقو چا و پنجاب کې ځکه کوئی عام نو نو آو بو ته خلک راغون شيو هر کله چې راغیو وو د مځنته نوې منده دې باندې ټوله خلکو نه چې خروب کولې خوان يسكون او یستسكون کې فرق دی مخایي کړ دې یستسكون خپل اس کړی ایا څون او به بلور کوله داغه باب دي چې مجرد متاجدي او مزيد لازمي دي حالانکه قايده صرف زاده دي چې مجرد او کې لازمي نو چې مزيد ته بوځي نو هغه متادي شي ښاری دي چې مستقل باب تر لري یا څون او مونده افاده نه دوځنه کوي چې پاسکولې خپلغان زو دوایي پاسکول اتا فلی ذات دنن حوجی کمای زیدل ال... یزودل بیرزال زب اولالم پهوج کوسر اچکه بغوم کراشی اسکی زمام وتیان برادی فلی ذات دنن حوجی نیو ډله برایشی فرشته به پس کی مونږه غیر وسکو پسشه لته زود وی رستکول په قلاو کرا دی اپاسکول په ډنګول کرا دی عقلمن توای رستشه او غیت اوی پس او تزودان تی پسکولی قلی گڑی نوی موسیٰ علیہ السلام دیتا سحال لستاسو چیتاس اخپل گڑتا اوبنور کی نوی دوارو اوبنور کو منگتر اگه چواپسیش پنکیان اپلا زمانده بڑا زور نو بورکی دوارو تا دوارو تا انڈنگورو تا دوارو تا سقا موسیٰ دا غلوستان بوکا یاغه با جوړای د غوان را اف کړه یا لستن موسی وخا نزر بوکا کا تکړه او را اف کړل د نو سره بوکای وادر اف کړا انبیا او لخوا طاقتم پرور کئ نو به ورکه دروازه انګړو ځړتا نو په څ سوريتا نه الله آچ را را اور دې مال په جوړای کې محتاج خیر من نه نوسال اسلام ز فق مساله دا دا چې او بو محروزي بل سره غیر محروزي غسته شي او بو محروز دي ته وي چې موږ کې یو شریو بو واک نه تنه شي کولای سوچ تا دا تا پوښتنه کرے که تا اس کې حرامي وبس دا محروزي دي دا ان کې په محروز مده دینه توک شي نو چې جو بچپن کانو راف کلي د خپلو ګډورا نارغا دا حق وو نو چرغا یې نه وپات شو کېم یو بونارغا غیر محدود نو دیو جن هغه بابا ګړی را نی دیکه او هغه بچا خور دکو نارغه تنه شرط نه pore دا په خوانه انصاف ده نو د موسی علی السلام رحم کراې خدا جن کای تر گرمی بنا سی چې خلق وګي الله ورشي نو خټه ماټه پاج شنو کوي نو زګه او دا خبره خبر دل دکی سکتا دا لا نسکی او بنورکم حتی رسدر الرعاء او عبونا شیخن کبیر سرے چی حیاناکوی خود حیاناکوی مغب پاپستی خبری کئی مونگا کاری او خو او چی مستی ماداکار کڑی دا دیرکی سکتا دا غی دا لحجی دا ريا کی سکتا ده yana غي خبر موسی تدازي کولا دا حيا حيا نګه خدا سرکت کی وینا کارو او چه به حيا نګه داسه اس پي لکه کچره پسړي را خلاصي جارنګي طالبانو کې ادب ناز هي چې نو سرکت کی چه رکار ورته وي نو کی او چه ادب وي نګه دوزه کړه دا دا ادب او دا بی د دا لحجی فرده دا ریا کے سکتا نو خرکو مونگو فل گڑی ترغی چواپس شیش پنکیو اپلا زمونگو دی بودھا گوڑ نو موسیٰ علی اسلام او بور گڑی لس رضی مزلی کرو امور ریخین وائی اده لس رضی که جوڑی نو خورده پانی خورده او او صورتی کاف کې د روڑائی گوختی و غور صده چنی ویوشا اسطور اماعلا آغای چنی لگوختی و لیکن چیزان تو نلس رضی مزل اکره دی روڑائی نگوختی داگی تا نویچی روڑائی راکی پس اقالا اماع نو بیور کری دارتا در گرد دارتا نو بیارا اگر دی در سوری تا اوی ربی اللہ لڑایو آچین او دو محتاجیم اوزو بای خیر راڑی محتاجیم اندر موسیٰ کلام داو چا اللہ تاتا محتاجیم مخلوق تو احتیاج دلس رضو نو سرگن کرد ادا دا انبیاء و غیرت دی نرال آئیو دا دی کہ روانو آئی پہیا باندی علا لیل سیلا دا سی روانو جتاب ہوئی پہیا سورا دا حیاء دا دی خبوکی روانو نوی پلار زمان بلیتا راقوائی تالا چه مزوری درکی لیج دیا که چه درکی تالا مزوری چې چه تاوبا خروق کری دی مونگ لگا گردی دا مونگ دا چې بغیر د مزوری نکار پچانا کهو نوی تالا موسیٰ وی غیر خلال تاریخ را چې چه اسلام روان السلام روانشا نوی خضی زون زون مطم زون اے نو تو معنا راست دي ا سمته ستاپه په دوا مانا ذره لگی اب کلار کی دوا دی نو تب ماته ایمینو چپوې چې هی طرف ته دا ګو سره تا خو مخ کې باندې نو هغه قدر جنيروس ور دمو خیرواندې نو کلا چې راغی موسی عليه السلام د پلار پرثقه یوشا عليه السلام صغا شعیب صغا او بیان ک ته حالت قص بیان ک نو هغه مېرهګه مېرهګه دغه په روان باندې شيشته خلاص وي تر ځال ظالمانو نه نو یو د جنکو اې پرالا اجر وګره مزدور وګرونی ودلره غره دا اچانا چې مزدور نشي نو دې کوي دیو مااناتګر کوي ورتولوي زکه پوکا دلستاني یوازې راف کوي او امينه زکه ورتوي چته زم ما قوت انګوري انده پرې مار څنګه واکني چې پلار راضیه زم ما قوت انګوري وای ضمان نو وسوچا ابن مسعود افرسن ناس سلاستن دنیا کې خیار درته نثیر شي دي یو حضرت ابوبکر چې عمر ابن الخلیفہ کړيو اذه حضرت موسی علیہ السلام ترور له سال کړيو ادرین شیب لور چې پلار ته خسرای ور چ دې ویل شه قال او السلام غارم چې په نکاح درکم یود ذالونو چې دادی شرط دې چې مزدری واقلی معنا داتو کډونو انتا جنني انتا خدر مني ال اجاره جماعه مزدری دې اتو کلو واقلی نو تاس هغه سرمایه پیدا شي تا کور بیاو ک دانا چه زمان مزدوری مفتوکا انتا جرانی ابن قطبوی انتا خود منی الاجارتا لسامان احجاج چه اتکالا مزدوریو که نمان مزدوری, مزدوری باواخلی نستازر پیسی بوشی انا اقوان چه اجارا واخلی مانند اتو کالو او کچرتا پورکر لس نزازتا خودا اتکالا وادادا لستا خودا اتکالا انو غارم چې سختي وکوم پتا تا زاره قوتي ګړي سره تا ته ونه سنوم او وونو ما کرداشي د الله دې قانون نو موسی عليه السلام دا په منځما ستا کینه ته دا حکم داور نیټه چې ما پرکړه دونه تی دې اتکا لاولاس کړه اون کمانډر چې می پورا کړه نو ما باندې وکړه نه کې قات کال پس زما کلس ننبه ی دی تی ما باندې الله پاوځمانی چې موږ فیصله او ذمہ دار ده الله ذمہ دار ده پرای ذمہ دار ده الله نه زای کوي از ذمہ داری د سوابهی اولاد او سمشتي هر به پوخاره ما ته پیسې راکا مای سره دکان کوم شریک وایم هغه ما زور وکړم ما, ما لیکل میکلو کو ګوان پرای کله کړه ما اور کړي سرو دي پاس سروش پر مې چې پاس اغه مون کړشه زغلې کیناتم ما ته یو زل زما اجد شو کور وي چې اغه الله ذمہ دار کړو تاسو سره ما په دی نو نو سغه مون کړلې ما بیا ما اور غو بشپي خراتم چې خا ته ذمہ دار دي اګه اوسه جت دي بل زناست ما ځکه نسته نو ما سړی ما خاطه وره نو 155000 روپے کي شي سلوني زم ما کراي لګي دره او تانی سپاتو خلک لاله ما تانی زول کما ته تانی دغه تانی ډیر شه ما داز یتي ذمہ دار ما خرشه را کړي بیا نو ما بیا سوال وکړه نو بیا ماته ما له شرم راځي الله وكیل نه یقینی الله ذمہ دار دی او په شرط ته دې چې په خ라이 ائتماد که کنه جې ته شک شک کې نو شک شک باندې ذمہ دار كون کی الله وکيلې عربوي الله وکيل ارګلا چې برګ موسی عليه السلام نه اروان چې د خپل قبر زرا نیری ده طرف کوي تور نو تبرت کنه کوم شپوار وکانه ليله بارده تن مونترتن مسودي مروي جو زاب اخبار من زاب کې دي شي شپوار تیارو باوان وليده ايخري وا او بچي پيرا کېده نو بيبي له يخنين کېدا الارم ته غلطه شي وا من دور خامغه راتن راتن تازه ده په خبر سره ته پوس بوكم الله بر توخي او یا برم سرورکه دوټ جزو سر وړکهه خاامقا چې ځان به تو کوي مراغې د ورتهو اوازو کی چې ته د طرف کوی تور خ پهغا پاکه د خیر کې خلبقا په غزای د خیر کېدون نهدون اواز بهې موساه ځ لایم ر د مخلوقات ته نوه یعنی اواز چېته اوازدون ک لام اګه اورځو واسا نچوي ورځولہ چې وی دی دا چې دا کو دی دا تابو یې تیماردې نو ورځي چاته په شاټو وکړ هرڅه یې ونقتل د هېبطنه ولم يعقب شاته ونقتل نو یمن قلنا اقبل وي مونږه مقام شامې الهګ یقینا ته دامن کون کونې امنوالو نه ادن کلاص پرپل گیوان کې ابکه دالاستک سپن بيد بداینا پر کېږي بداسې اجوکا زندلا وذر منر جنا فل څنګه ځان سره جوکا په څلور دیری کې کته لريږي نو چې لاس دا سجوکه دا دواړه دلیل دی ساده خپل ظفر هون تا ازبل افران اده غدلتا د دې قوم فاجکان نو موسی علی السلام الله وجلمن دې دې نه اوتن نه لريګم چې ما بوجني استا پیغام به پاجي شي دانه دې دا د قتل نه لريګم د دې نه لريګم چې ما بوجني نو استا پیغام به پاجي شي نو زمانه په دې باکي هغه زمانه جاي کوم فسيده نو لیگا دللا سر زمان ما وین رد ان نو فرعون تروانن مزما رور مو الله ان او رت ان ارګه ته معنا زد ته مون سره معاون الله را ولهګه قالو یا الله يريګم چې د ما درو جن کای قالو یا الله مضبوطوم ستا پرور ما هرا و مټه مينشته مطلب ده ته تا له تاقدر كون اگر ته متا سودا غلبا استا سو غلبا وي چې مخامخ شي فرعون باندې وروب راځي نه باندې کېږي چې تاستا زي زم ما پايتون سره اذهباب ایتنا تا سو څو چې استالته به نظر نور به کوم هر کله چراغه فرعون ته موسى عليه السلام نو پايتون سره